ومن يذلل فلا أدي لا الله إله إلا الله وحده وحدا لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله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 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابًا وَالْحِكْمًا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَفْزَلُ عِبَادَةِ أُمَّتِي الْقُرْآنِ زماء محترم عزت مندو علماي کرامو طلباو حفاظو مشرانو عوامو ذ دې مشرانو پر شرانو هم جوړو پدې جه کې تاسو پدې کلی مشکو کے پدې ماحلا جماعت کې زمنګا یا عرور ملگری مولانا نیاز محمد او مولانا محمد عارف صحب چدا غی ملگرتیا دا پروگرام جوڑ لے محنت کئی کار کئی سکسانو تا دا قرآن کریم آغی در سرکاو قرآن خودو دا قرآن کریم د اختتام او د ختمې دوه سلسله کې چې تاسو اوریدو ختمو شو موږ پاغا سلسله کې را جم شو او دا یو ډېر د خوشاله مقضا ستاسو ستاسو په دي کې لپاره پداسې کوونکو کې خوشاله دې قسمت راځي نو خوشاله د دنیا کلا کلا پالاقو خوشالی راشی پالاقا پالاقلی چرمین مقرر شی وزیر وزیرالا جور شی وزمنگا لاقب خشی کلا پالاقی مالکی یومشر جور شی کلا کورنائی کی چاته عهداب سری ملاو شی چاہتا جیداد او گار او مال دولت ملاو شی چا توادو بچه دا الک خوشالی ملاوشی بارال اغطول خوشالی دی منگ آغا خوشالی منو او اغط دو دنیا خوشالی دی راجی پار چا غمونم راجی او خوشالی مراجی خو یاو دا چه خوشالی دا چا غط دو دنیا و دا داخر دو دوال و سر خوشالی دا تللشوی دا او دا به قایم دا. دا. دا. او دایموي کو خوشحالی بانې چې منګه جم شو دقرآانی کریم دا د دنیا خوشحالی ده دا د بررزخ د ق خوشالم ده دا دو فات کېدو په وکم خوشحالی ده اوغوی میدان کې چې انسان ودریږې د الله پهضربار کې اواکم خوشحالی ده نرو خوشحاله اغاد دنیا کې انسان د مرګ راشي خوشحالي ختم شو او دا خوشحالي په وخت د مرګ کم ده لکه امام ابن قیم رحم الله اغلی کلی دي کل لذت تفترق ب افتراق ال روح عن البدن الا لذت العلم والعمل هر یو خوانجه انسان ته دنیا کې ميلاد ده د خوندونو د نیمتونو د دنیا نه کاغذ د خوذ له کاغذ مال له کاغذ دولت ده کاغذ اولاد ده کاغذ کار او هر یو خوشحالي دا په مرگ باندې ختم شي او یو خوشحالی چاغه په مرگ نه ختميږي چاغه د قران او سنت اغه علم او پاغه عمل کول دا نه ختمي نو نن منغو تاسو په فضا سه خوشحالي کې راځم کړیو چې دا په مرګم دا خوشحالي نه ختمي او الله دې زمنګ دا خوشحالي هميشه هميشه نصیب کړي نو دا, ستاسو دی کلی دا تاسو دي کلي او په دې مهلکه ډیر زیاد خوشحالي او احسان دې پتاسو چې تاسو له الله دا سه علما نصیب کړي دا رسول الله دا سے خلق کو نصیب کړلې چې تاسو ته د قرآن او د سنت تشریح کوي تقریبا په دې جماعت کې د چا بډېرو یادې د چا بیان نه سوال سکالمه کې په دې جماعت کې ما بیان کړو تقریبا 2001 اوماسره زماشه شیخو شیخ القرآن مولانا محمد رفیق صاحب چه پا تنر مولانا چه بانمشه او رو اغا را سراو او د یو واده په خوشحالهی که منگ را جمع شویو اغا پا منبر که ناستی ده او اغا تا دزره مساله رالا پینزه و یاعته من خبر اغا او کرده او ده منبر نکوشه او ده اغی نفس بیا ما تا اغاو وی چه ما تا دکه پا اغا با او ده اغی نفس بیا ما تقریبا قیبا که انتا خود هيول یو رسدن پر میا ما بیان کړو انن بیا غ موکا جوړ شو استاسو مکه آزادم بازی دنیا نلال او بازی لا دنیا کی ژوند دیری دې دنیا هي سچاته ټارګټ او چاته واخ معلوم نه دی چې زما بو دنیا ته دوره عمرې او دوره زندگی بہر حال خدا الله نعمتونو شکريا او د الله کتاب زکول ما چې کوم آیات لسته ده په دې آیات کې الله مونږ ته سلوور خبره بیان هي په دې آیات کې الله مونږ ته پیغمبر ډیوټي بیان کړي ده په دې آیات کې الله مونږ ته علما او چې پیغمبر ورثه دي داغي ډیوټي بیان کړي ده او به جن علما یو کو مونږ د علماو بد نوایو مغفلا علم دو علماء نزه کړی من دو علماء او خو خاورین یو زمنګ علماء سر تاج نه دي خو چې علماء او دو علماء کار کوي بازی زغسي چاغه علماء نه یو دو علماء پجامہ کې میدان ترازی او دو علماء بدنامی کوي نو هغه بیا موږم خلاف یو داغه ټول بیا خلاف دي لکه یو پولیس دی اراد پولیس په ورده کې کار کوي او هغه ته چوکمن سور کوي نو هغه څه کار کوي د عوام سره او یو انسان د پولیس پجامې کې کار کوي او پولیس نه نو پولیس هغه نسی سکنني نه سي چې بای زمنګ د شرمولو د بهروالي غلط کار کوي جامي زمنګ استعماله لارو کې نه د شپې او داکي کې ګاډي لوټي خلک لوټي او بدنامي زمنګ کې چې دا پولیس دا عمل کوي د غ خلاف کاري خلق کوي که نه کوي پولیس او او پولس کوي او تا من ب نامی کوئ دارنې منه کیم دا چې خلک شته چاغ اوولانی او د ولماو په جام کې د ولماو بدنامی کوي عام د خبر یو پیش کوي او خبر بلشانانی په دی یت کې الله فیصله کوې دا د ولماو په باره یواز دا نه دے سلور آیاتنا دو قرآن کریم دی سلور آیاتنا پاغی کی اللہ دو علماء و ڈوٹی بیان کرے دا چاہت پیغمبر وارثان دی آغا پیغمبر جانشین دی هغه دا پیغمبر نرستو خلفاء خلق دے چاہت سلور کارا کئی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی اللہم مرحم خلفائی یا الله رحم لګه علامه ربانیو کا زم ما خپل خلفا وباندي زمان ارستو په جان شينانو ځ زمان ارستو جان شينان دي صاحب ته پوس کې اې الله پیغمبرمن خلفاکا اے پیغمبره ستا جانشین ستا خلفا کم خلک دي ستا جانشین ستا ارستو کم خلک دي نبی علیہ السلام الضیین يرونا ها احادیث آکه سانچا غی نقل کئ زما حدیث سنا یو علمو انہ الناس تعلیم د ا حدیث خلکو تکئ تعلیم دا علم چې زما د قران او سنت کم تشریدا اغه خلکو ته بیانئ دغه زما الفاظی اغه د حدیث په مستاق باندې راشد او قران په مستاق باندې اللہ بیان منتکے او الله قسم کلے رے دا اللہ بیان خو اسم تاکیدی رے چا اللہ قرآن کے بیانوں کو او اسم تاکید شو بیا پاگا تاکید باندے اللہ قسم کلے رے پک لام پا قد وقت پا مازر علی علماء مفتیان ناسے دی پوئی گی تاکید کہ لقد من اللہ علی المؤمنین الله زما د قسمی زما قسم د الله ایحسان میکله پو مومنانو مان دی پیدا منافذ کئ الله زما د قسمی ما پو مومنانو مان ایحسان کړي ایحسان پو مومنانو زما سره الله ایحسان پیدا فدا کړي د ازبا صفيه رسولا کله چې ما باغې کې پیغمبر و لګا پهمو خلکو کې ما چې پیغمبر غمبر لګلی دی په کمعلاق ک ما پیغمبر غمبر لګلی دی په کمم کلی کې ما پې غمبر لږلی لا پاه کلي په خلکو میسان کړی دی ل من ن الله هول مومننی نه زبال سفی هم رسله کلی چې اولیګ په خلکو کې پی غمبر من انپې د جن صداغ رب وھے پاارئ کے پہ غمبر آے گلی پچیبانان ہوتے پہ پا پار کے پیغمبر لے گلے دے زمانہ کے پہرل کا اوکلی کی پرومت کے اللہ دغی پر نسبت آغیتہ اللہ پیغمبر لے گلے آخر او زمان پہ غمبر چے ک لڑا ریں نوپہرب و کےہ اللہربی پی لے رولے گ دغی نو اللہ لو اللہہربی کو ہو د پہ غمبر ڈیوٹی سرہ۔ کرسی والی دا پیغمبر ڈیوٹی صدا چې جی داد حاصل کی د پیغمبر ڈیوٹی صدا ایتلو علیہم آیاتی احسان میں پا پیغمبر دے پخل کو خود پیغمبر کار دادے چلو لی با پخل کو باندے سبا لی آیاتی آیات نداللہ زمان کتاب با پخل کو باندے لی دا کتاب خلق لستل دا احسان دے یو دوی مډیوټی د لوستلو د قران نازوی مډیوټی دا دا و یو زکی هم پاکی باد خلق لرا پاکواله باد خلق را ولی د ګندا قایذنا د ګندو اعمالنا د ګندو اخلاقنا د ګندو ماملاتنا د غنداو عقاید نو صفائی کوي وجه قرآن للی او د قرآن د مستل سره عقیدہ عمل صفه کې نو دا استا کارتال نوړ کې روړه دوا تریم ډیوټي و یعلمو پیغمبر به خلق ته زما کتاب خي معانی د قرآن به ورته خي تفسیر د قرآن به ورته خي سمه خيستري وي لند تاسو و ويعلم ابادي فرق همدي زماني ويعلمهم الكتاب او خي دا پیغمبر دې خلکو ته ماننه قران را شي خلکو يو یاد دکې پیغمبرو بلغو عني ولو آيه اور سوي زمانہ اگر کي ويات ولې نه دي ويات دي ځن ياد محمد مولي سيمنز دک یوه یاد دې مولانا محمد عارف سے نزدک دا ردا فقور کې بیان کا زنانه وتا دا په یو اداره کې چې اګه ته بیان کا و یو یوه یاد ځکړې مقصد دې دا دادې پیغمبر و بدلغو عني ولو آیا و يعلمهم الكتابا خيبت خلقو ته پیغمبر معنی د قران نو قران تفسیر بخه معنا بخی تشریح بخی ترجمه بخی ترجمه مخایا څلوکو یې کنه عادی سره بسکه سلورم ډیوټې پیغمبرو ول حکمت سنت احادیس شاه صاحب شاه نور شاه کشمیری رحم الله مشکلات القران کې تفسیری ما اردی انو کتو والعیون کے ذکر کے چکل حکمت دے کتاب نا رستو ذکر شیرنو دا حکمت نا مراد سنت دا پیغمبر دی دا حادیث و کتابون بخئے ریاض و صالحین بخئے مشکات شریف بخئے ولوت بزاد و طالبین بخئے بخاری و مسلم ابو داود نسنن کتابون بخئے خلق پدفو و پدفوئے کے ذکوین کانو من قبل لفي زلا لمبین اگر چې داخلك په خاصره د پیغمبرنا په خاصره د کتاب نه په گمراهه ښکارکه پیغمبر نو قران تعلیم نو خلق کار گمراهی کې روانو د آیات مقصد داري چا چې د قران علم ملو نه ده دا یا ساته خفکی غبن او دا کیدی اصلاحا غن ناراضی دا عمل اصلاحا غن ناراضی تسکیه دا غن ناراضی اوس پیغمبر نشته پیغمبر باندې خدا دی وتی وا پیغمبر نشته ا ابراهیم علی سلام والسلام یو دعا وکتی وا د عربو د پاره هغه کيم دا سلوور شرط بیانې علما ناش مفتیان حفاظ بقرہ کے راجی کہنا ربنا و بعث فیہم ربنا و بعث فیہم رسولم من اوم یتلو علیہم الكتاب والحکمت و یزکیم یا اللہ اپنی عرب کے الله زمان نو رستو په دې خلکو کې دا سې یو پیغمبر ولېګا چې پیغمبر کار بدای چېستا کتاب به خلکو ته خې فناذره به خې کدا چې نازره ختمه شوا ماشاءالله یو ډیوټي د نازره ادا شوا و يعلمهم الكتابا او د تفسیر او معنا او ترجمه به خلکو ته خې زه پیغمبر کار زده ما خو درس کې ګټل دی کې ترجمه او تفسیر خلق او توضاحت او تشریح قران کای ول حکمت او احادیث هم خی احساب احادیث هم خی حکمت پیغمبروی حکمت بہت تغی احادیث بہت تغی اصل رو مڈی উঠি و یوزکی قران او سنت سر سربا دخل کو د عقدي اسلام هم کوي قران سنت سر سربا دخل کو د سي اعمال اسلام د غلط هم کوي چې غلط عمل د سي اعمال د غلط عقيده د زادا سي عقيده زادا د قران کې دادا د قران مكي دخل کو عقيده دا ماشاء الله اوس سوچو کو اوس پیغمبر نشتا دا سلو ډیوټيانه د چا پزیمني حدیث موجود دیکھنا آلو علماء آلو علماء ورسط ال انبیاء علماء حق قانی حق فرس علماء الافلام احدیری عام علماء نہیں لکھا جمع ار یو دو پولیس کپڑے واچھے او دو پولیس مو دو پولیس نہیں ار یو پڑھ کے او اس پینی جامعی واچھے ویز مولائی ما نمولاؤ پی جنی رونو اغه مولا چې پیغمبر وارث دی او پیغمبر چې کم کار کاوه نو اغه مولا چې د اصل ورکار کوي نو اغه سی وارث دی اوس پوښ وکړه زموږ باندې د قران ومني ال اولما ورثه الانبیا حق ورثه اولما اغه زي چې د انبیا وارثانی چې هغه سلور کار کوي یو خلق ته نه اجر قران او سپاره دويم خلقو ته ترجمه او تفسير د قران کي درې احاديث د پیغمبر پاک خلقو ته غي اصلو رم د غلط ياقيدي نه مباسي سي يقيديتا غلط او اعمال نه لره کي سي اعمال ته راړي آیات کي راضي زه کسي من کسي نه بیانو الحمدلله زمنګ د جماعت اشاعت توحيد او سنت دو علماء و کارداره که بیان نا که یو که درسو نا که کسی نا بیانه بطوری واز نصیحت یو واقعی یا کسی بیان کی خو پا دلیل کی نه بیانه چه فلانی دا چه بیلی کسی را فلانی زبرگ بر او فلانی ش نا نا نا قرآن و سنن او اکسر با قرآنی او پسی بیاسی بی بي حدیث وی باج خالق گوی یرا پا ترجمو بانی دا عوام اوز دا بودا پا ترجمه د ایگه د ترجمه داناسته دا ماشوم پا ترجمه سپو ایگه پا قرآن چده قرآن زکی دیده د دا سو علوم و ضرورت ده وی که نوی بابا تبا صرف وی تبا نحو وی سوالس علوم چاری کری نو هغه په قرآن نه ایگه بعد خلق وی که دا دواره داده گوگونو نا اوباسه سوالس علومو نا علاوه واذاراتوا چتوي سوالس علوم دي سوالس علوم رورني دي تاته پتنشت مفتاح سعاده د تاسو کوم رازاده کتاب ده د احنافو حنفي ني کړي درې جلد کې اغه ټول علوم درې سو او ديال لسني 313 علوم دي نو دلته 313 علوم کې صرف سوالس وي دي او اواغه سوال سنمونه ماشاءالله او زیاد یاد ندی واته دا غسوال سوپ ماته نمنه سره واځه ته عالم ته پوهه من د قران نه منګې نو ته ماته دا غسوال سو پېژنه منوواله دا دا غلط فهمیدم سوره جمعه چا لارالهغه سوره دې دا غسوره کې الله پیغمبر ته وې زم منګ دفارا دیو متا الله با سافل امي رسولا الله هغه ذات چې په امیانو کې پیغمبر رالي غلي په امیانو کې مولا امیانو ته بیان کوي چې مولا ش نو مولا مولا تن کېږي زه په خپل مولای مسلې ما ده کدو پاني ویلې زه اوس مولا تکینم دا وو عالم تکینم پیغمبر چراغه نو امیانو تناسو دا ز دا غسو کلو اغا جاہلان چې دا سن پو موز پوینو دا دین پلار نو تلی او چاگا دا پیغمبر په مجلس کے ناس دو قرآن از دکلے دے تو دا غیر نلوی لی خلفا و شیخ خان جرشوی ابو بکر گوندے گو را عمر گوندے گو عثمان گوندے گو را دا علیہ و دا بہوری را گوندے رضی اللہ عنہم بیا گو را آئے کم علم کلے ہو اللہ و ای هو اللذی باعثا فی الامین رسولا الله عزته شفاء امیانو کې پیغمبر زا له دی بهارال لدا خبر دغه ګونو نه لره کې چې ما ما علم نه دا کله چې په قران سپويګما نعما شاء الله چې سور یو انسان کټر امیر یو کتاب نه دی ویله هغه د ټولنه په قران خپويګي نه ما ست دي کینی زما شیخ شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله اغه زما نه لومبه خو پوی دن کې په قران اغه سوتیا مله امی زما نه خو پوی په ترجمه زکه چې زکه مترجمو کوم نو اغه بل خبره نه زماغه ترجمه په غو کلا او هغه یاد کلا ټول جرګه کنه کې بس اغه س ترجمه کم چې ما او ته کړی اغه س دکې په دویمه طریقه زما نه په دویمه دغه کې زما نه طالب خو پویګي طالبم بعد یې کلا بغیر وکړه دا حالت معنی سلک ډیر داشه شپنج کوي خو بیا ما معنی زهیندا پرې وځا ډیر زګه پکې نه کې او مولا زمانه قطن په قران نه پويږي ځکه چې زه ترجمه کومه نو دوی ووې دا او د بدل معنی اوکړه د دې کې بدلیت دې او دا زکه صفات بنا اوکړه نو زمانه پدری مدلجه کې بیا عالم پويږي او د دې لپاره امیان خو لا ریخودي دي دا س وګوره کنا امیانو تا تبلیغي حضرات د امیانو جماعت دا امیان په کیزي غریبانان منځونه زکۍ ها او د سونو طریقې په کیزکۍ کی ګنا نو د امید لپاره هغه دین نړیوروره ورکې سلور مہینی وای کنا سلور میاشته د امید لپاره سوره ورکې سلور میاشته او د مولا د پااره مخکې یو کالو او چې مرکز تلار شي و یو کال باې دی نه سږي هغې د پارې سوه وخت مقر ک د ملا دپاره کا ده اوما د شخص سر خبره صیح ده سی نه ده فمه د ررج زمان او پهقرړان پوهږي فیم کا یا ملا پوهږي او امی ور میاشت چغلار شي نو غیر سده ک. امریکه نه هغه څه ووځي امير سیب نو بازارګردان یا واغز زکې نور سره اخیان نه ورونو څوک زیات امير هغه په قران خپويږي ا مولا پک چون چلا کې موږ چل چل لازم اره دادا چلو د کې بدل له دېجو هغه غریب په بدل او په مفضل منو په هه خبر نه وای خو څو سود او استاد وې عقې ذکرې او هغه بیانې ما سبق شباش بارال هډوټی دا او زمنګ د اشاعت و و چه تو دا او توهیر و سنت پختو ته د خلک پنځپریانو ای زمنګ او د عوام په منځ کې بعض خلکو یو دیواله والے دیواله دی چمنګ اغه ته نزدیکی نه امیان ته موږ نه نزدیکی زمنګ نه امیان لړی لړی ساتي او اغه امیان منگ دن او منگ اغید دن نزده کوي ولی امیان و تیدای خبرت پر وقت کرده دیکھو را اولیاء نمانی زیارت نمانی خیرات نمانی شباعت نمانی کرامت نمانی ده پیغمبر زون په قبر کې نمانی امی خو امی ده په دین ډیر ده اوه او دارو منه خو قطی کافر ده و پنج پیان کافر ده او رشته چه دارو منه خو کافر ته صالح شفاعت نمنې کرامت نمنې زیارت قبور نمنې دعا نمنې خیر او خیرات نمنې دا کافر ده کنه ده دا قران نمنې نو چې قران نمنې هغه سره کافر ده اوس په دې غریب پوې نه ده امين نو کته وو دا ولکه ابلاوی ختم ده ابلاوی ده زما را اصله ګار یا خو یې نمنې کتي کافر دي الکه راشا راشا د مولانا عارف صاحب درس ایز من مثال ده یو زمیدار د یو باغ ده زمیدار یو باغ کرده ده این دوانو غد غد این دوانی دی تکی سری دی منز که آو تاگه دشمنان دیر دی مالک دا باغ وارو که کتا دا من این دوانی خواست کردن داگه دا میدان دست تا باغ پا باره کسا کما پروپیگندا کم. ځه په ځای باندې یانو کې ځه په خلک الکه ځفلانی د باغ انځوانی و نخلې ولی bale mas ke a gha spini di یوته موي بس د هغه باغ پري مشور شي چې هغه انځوانی دفلانی فلانی د باغ سري مس کې ته کې سپيني وي بدمزري که هغه واني منډي ته یو سی, دی سی او بایځ من ما منډي مخ خراب وا بایځ او ګور زستا مخ کې ګوډا یو دنواله پکې تا چرته کترې د صدا نورې مماته د تورिस्ट پیری دی هغه د مڼډې نه واپس کی مڼډې دې نه پیری دی کزاغو خوا کې یو ځمیدار تیری چې دا شاله کیندوالو خره مړه استاد با د دنوانی مسجد سپینی دی ماوري په سپینه الکه ګوره ما مړه یو بچرته ما ته کې دا هغه باندې سره ولې استاد با د دنوالې ټول خلکو چې دا سری مسجد سپینی دی او بد مزه دی کاغه اشم چاله خال کو لو چې سره دا باندې پیتر آولی مزکی ترویی ری و مزکی سپینی ری بادمزری ای زمان پا بارکی د باغ بی سال لی دا اسے خلقو مشورہ را رور من خیرات منو دعا منو شفاعت منو کرامت منو جلد قبور منو چنی منی لانت دی فاق چا دا پیغمبر جن په قبر کی منو د دنیا گوندی نا دا په پر بلکې د دا پیغمبر جن خبر کی آوازی نه د کافر رو جندم قبر کشته کافر په قبر کې جواندی دی که کافر په قبر کې جواندی دی نو اگر ربی اللہ عذاب سنگور کئی او ده یوازی دا اولیاء و کرامت منی منگ ده کافر و کرامت منی سورتی بنی اسرائیل کی آیات دی وَلَقَدَ كَرَّمَنَا بَنِي آدم الله تاکی ما عزت ور کلے بنی آدم تا بنی نو انسان تچما په مقدد مکه پیدا کا اغلا اللہوی ما کرامت و عزت ور کلے دی دے صرف دا اولیاء و منی من دا آمو مسلمانانم کرامت منو او چې دا کرامت دے خوزان کی پیدا کا کلے پروپیگنڈا ده او زمان مثال دا باغ دا اندوانو دے رو ہر لوگون دے من سرکے نہیں زمان دے علماء سرکے نہیں درسونو کې کې نه زمنګا علماء په درسونو او جماعتونو کې کې زمنګا اف چینل باقاعده تاسو کوونکو کې زنان تاسو واوري ساری اته به شروع کیږي یول سپوري غاو شاهي سره پاسه ماستن د پاو باب نه نو نورسوی اغه واوري د دې درسونو کې شاملې کتاب صف خپل پته هو که یو خبره غلطه ای باقاعده تاسو تو استاد تا خبر وکړه دلې مال راکه که دلیل یې درنکاو واقعي میمنا اواستا خبره دروغه دا او چاغه تا ته دلیل درکې ته قران نه درکې ته په صحابو په قوارو درکې نو میمنا او کاغه یو نمندہ یا ساته چې سبا قیامت کوم جواب الله لور کې نن ځان لا تیار کړ بیا زمون مقصد دا دی چې خل قرآن زکی بس زمن مقصد داوی چې د خلکو اصلاح دا, خل دا کیدی شي زمون ارکار کمکار چې د تمامي انبياله صلاتو والسلامو د ټول انبياله مسلام مشن سو سوره انبياله کې دوه مقصد د انبياو مون تعالی بیان کړی دی زمون هغه مقصد ده بس سوره انبياله په نمبر آیات کې الله اوه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 پیغمبر ها ماستانا مقی یو پیغمبر ندیلی گلی مگر چې سورا انبیاء مالی گلی پیغمبر ها داغتونو پیغمبرانو مقصد د خبری یو خبر دادا چه مخلوق تووی انہو لا الہ الا انا چه ده حاجت پرکولو و لزیما ده هر انسان اللہو حاجت زکرکو ما انبیاء حاجت مندي دی اولیاء حاجت مندي۔ پرې حاجت من الله ذب حاجت ما ټول ما د موتعد دی پهر حال کې په غمو پهغاارے کې یو د خبره مخلو توکې ان بیاالې مسلام دویم ددو چې زما ععب وک ا بعدت زما پاه طرریقا چې په کمه طرق مع پهه زمانه کې پیغم بند کافر کوم عبادت کاو فا عبادت په طریقه پیغمبر نو زمو مقصد ده او ګورہ یو څړی قران زکه لاغه عقیده او پیغام ده یو څړی قران زکه نوغه حیا او پیغام ده یو څړی قران زکه خپل پردي او پیغام یو څړی قران زکه خپل عمل سي او پیغام ده یو څړی قران زکه نوستا اغه تا ضرورت پاتی دو شخ فلبا حیا حیاء پردکی دیکھا دی قرآن کیا اللہ پیغمبر تووی یا ایوہا نبیو اللے ازواج کا و بنات کا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بین پیغمبر اواغ پلو بیبیانو تا پیغمبر اواغ پلو لوریانو پیغمبر او ایا دو متمامی زنان او تا چې په ځان باندې غټه غټه صادره رواچه ځان پټ کی په صادرو کې بورکو کې حیا خپل اعلی قران چې چاوې نو دا حکم راغې خذبا په خپل کور کې په پردی سرکینی د بهای پتو गवبانو زی حکم راغې دو قران وقر نف فی بیوتکُن والله تهبر رجناته برروجل جاهلی یاتل اولهقی من واکم نلا ته او الله او ځنا نه کورنو کې اوسیږئ په پرده کې دننا او خپل دولو سګه خپلښز خلکو ته مخکارا کوئ پهشان ته د زمانې د جایل چاغ به سرطورې ګزیې۔ فابندی کوئی دی منزونو او زنانو زکا تو نور کوئی او زنانو تا بیدار جوری شئی قرآن زداش نو خزا خپلا سمشو زما استا وینات زورت پاتی نشو قرآن زداش نو خزا ته حکم ملاو شو وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّا خذی بخپل زینت, زینت نخکار کئی خپل دولو سنگار با نخکار کئی بغیر د خلو خاوندانو نا بغیر دخپلو خپل پلانونو نه بغیر د خپل وړوونو نه بغیر د خپل اولاد نه کوم چې قران ذکر کوي قران چې چاځ دغه لو حکم راغې زنانه وتا خل للمؤمنات یغظزن من ابصارهن و يحفظن فروجهن او زنانو څهږي نظر کته کوي پردو الکانو تم گورے اعض اقفلو شرمگاہنو لحاظ قیدہ بچو ساتے قرآن و جوانانو زکا علکانون حکم علکانو تملاو شو قل للمؤمنین یغزو من ابسارهم و یحفظو فروجهم قوا پیغمبر مومنانو علکانو تا مومنانو سروتا څخه بل نظرونه کته کېد به حیازه ته وګوري او خپل شرمګاهونو لحاظ وکي یا بچر طالب ویډیو وګوري به حیا یې به وګوري بیا سينما کې به بیا یې وګوري ځکه قرآن ویلې ده هغه ته د آتمه کې ته موجود ده هغه بچره به حیازه ته وګوري ځکه قرآن باندې سم شوی ده خذا قرآن اولو س قرآن زکا هغه به حیازه ته وګوري قران زموږ مقصد نه دي خلک حيادار جوړ شي خلک زندارا او پريزګار جوړ شي او دا فسوجوريږي پره قران باندې فنور په څون جوړي فنور کتاب نور نه جوړي دا یو داسې کتاب دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو چې سورۃ النور چې انسان کله پیدا کړي دا تاسو جنکو اولکان او تبار بار بار وای لکه زمان موږ کې مفتي مولانا سفنیو میتا ارم مولانا سفن چون گو را بے حیائی صورا دا منگائی صورا دا. دا دا پves ختمی گی پد قران بے حیائی په قران ختمی گی منگائی پو قران ختمی گی, گی. بد منی پو قران ختمی گی امن پو قران رجی یہ د میسان لے قران کم ددی من تا بیان کرے یو صحابی دے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہو او نبی علیہ السلام تراغے مغتاوے حضرت منگ دے نحر یو اگیو منگ بسنگ مارو شو منگائی جاتا شویدہ گتو پینزو لگی لس اصدہ کنے دا گتو پنزو پنزو سوا او لگی زر تا غم دے دا کھا او چلا داکتر تا دا لار شی خودیر دیار سوکو ساتی دغه بعضو او تبكونه اغه بیا غریب ګوري ځوب خودنولم بے فیصله ډاکټر دی لیدلم نه دی ازورو په دنه تر لري یا 15000 دغه لومبهه بادا کې دواپ ته یا باز ول میاش مخه بادا دا کې او بیا وداغنه پچکب کی او بیا دوا اید او بیا چې سونه دی نو چې زی زی نو ټول ديال زره 15000 روپیه او چا گزارې والي مهنګايي زیاته راکړه نوې مهنګايي یا حضرت او دویم دا چې بده منی زیاته شوې ده زی په زړه ډاکوان ناسي من چې تتلې نه جو نن دا حالت یې لري بیا په د لارې اے ننستا خلا پدې د شپې په بادي را و پدې پېند یو د په خور پدې جیټي روټ باندې سو زلا د رزه رانا ډاکې وشي ګاډي لوټ شي پتهونه لګي دا بده منی ده کنه دا څوک پیسې نشوړې چپاتاو لګي چې دې سړي سره دوله پیسې دې بینک نه وته بیا په څکاسانی سړې ملګري غارېم ته والے پیسې ته وایي ابل از مې وملګره یو یختره کې زو پیسې غالي کېږي 50 زره ابل از راغلم څکار پیسې راغوي ز بینک تلالم داري پور ما 50000 روپي دا خطر ما ته ګړې وي قرضې وي هغه زوم لالي ګلو هغه مې راخ یو کثرت سره چرته نه سو په ست طریقه ځمانه پیسې غوښکنی ایس په پته پویو نجوم پنزو زره په پنزو زره باندې وختلې او دا کیسته درځرنه شپه غبرې دا بک به خلکو ز شپې ښیځه او زړه زره نه مشراونت او پته یې هم درځي با دوم نه حالات نو هه د شپې باډا کی او زړه زره لړه د جومات نه ډاکا د کوو نه ډاکا په لار نه ډاکا ته کې ډاکا او درځرنه دا ځګه په دا قران نشته که قران راغه او قران حدود را لل یو سری لکونو په با پلار په پرتې سو غوته نس دېم لاس نه کی و ما ده الله قانون جاری کای و له دا خو یو صحابه چې ده الله کتاب منلو غلط کار ته اوس صحابي راغه ده معاذ رضی الله نو ویاظت ما باندې ده الله قانون جاری کا زمان غلط کار شو وره غامدیا خزا وا غلط کاري کړو وای حضرت زمانه غلط کار شو وای بابا الله قانون جاری کا وای پکېدا دي بچې شته وای وای بچې پیدا شې نو بیا راشه دا غخدې بچې پیدا شو اوغه خزرالا خدای نوي چې پیغمبر شوو او که یا بځا پټني شي جیل کې و ساتا نه قانون هغه د الله منلو کتاب منلو خزرالا او د الله قانون په نبي عليه السلام جاری کړو کم چې الله پیغمبر وی دعا کړو امان دا سراغل او نا صحابی حضرت بدمنی دا داکی دی شکی دی او منگای زیادہ شوی دا نبی علیہ السلام صحابی دا د حدیث پرانا کې دو لارخی نبی علیہ السلام صحابی دا و اے تاسو دا اللہ کتاب جاری کئی پو وطن کے خلقو تا دا اللہ کتاب او خوئی داکی بخط معلومه به ډیر میلا شي دو رومال به میلا شي چې تاسب کوورو کې غمال نه شي ځ کوی امان به دوه را شي پ غمبرې پارسهاحبي وئ امان ب داې را شي چې د کالوډک پ لجنئ د عرات د هیرری اغه بارا روانې د کالو ډکه پیغله او د الله د کور تواف لبره راځي دا 800 د 1000 ملال اور برافتار پدې دشت وغونو کې اغه زنانه ته کوي اسوک بوتبر ګورینو صحابي ته پوس کوي حضرت انه دوی اير دوی د دوی قب일리 د اقوان دې مشهور غونو کې اغه وسیدل نو چې کمزله غیر کې وسیګ نه هداه ډاکه سره روغونه بس لا دې ته شډاکو اغه صاحب وي اے پیغمبر اے نه دوار توي اغه توي قبيله دا به کم خواتلی نن چې دا داکي کي اوسمستو غونو کې ناشتي نبي عليه السلام وي اغه دا خوان با د ملک محافظين ګرځېدي اغه دا خوان با د داکي فزي بیا په زما استاد او د خلکو به بیا حفاظت کوي وکتا سود الله کتاب خلکو ته ووخو تاتوفی به بی بیت الا لا تخافی الا الله پیغمبر پاک حدیث الفاظ دارید صحابیوی خبر وتیرا شو زمنګ ملګرو د الله کتاب عام کا لکن سبا زمنګ ملګری په دې کے درس کړي اغه جمعات کې درس کړي نور زینو کې درس کړي کور کو کور درسونه دی الحمدلله په دس کډیر کار کیږي د الله کتاب باندې دې فیض میلاويږي اغه وی نبی علی سلام د دنیا نه رسخت شو ما غوا دکا کار و لی دا خزا ته کالو ډکا پیغله جنې ما دو و. و دا عربو په हात کېولې غا ها نوجوانه ماته پوسکو چرته دي هغه خزه تمې دې کالو ډکا ما ته ویزم دا الله دو کور ثواب کوم مې دا کم نه لار روان شوې وې دا یاد لري هی دین لار روانې ما مېزم په دې لار باندې ډاکو وینا زده کشم نه پوه شوه دا سه امن بیا راغلو او دوی منګلا لا دور مال کا اصحاب وي چې په کور کې منګا مال زه نکړې شو داغه په فرمان نوکرانو ساتل دشت غونو د ماولې گلا ماول نه دا سه مال مال الله را قانون دا لیک یو سلو وي امن دي راشي یو سلو وي مال دي مال ملاو شي مینګایي دي ختم شي یو سلو بی حیا دي ختم شي کتاب لاس کیونی سی اوالم مخه تری کی نه چماده د الله کتاب وخایا بس لر نه خبر او سوره قریش کی الله د ادعا او بیان منته کوي فلی عبدو ربها ذل بیت الذی اطعمهم <سلام> من جوع وامنهم من او قریشو تاسو د شام سفر کوي او قریشو تاسو د یمن سفر کوي د مال د غټولو د پاره لستاسو فدیزه کی په بیت الله کې پیغمبر په قران بیانې داغي سفر او فزید قران ذکر وکي تاسو خو د مال د پاره زي چې مونږ ته مال ملاو تاسو بالله وي زه په خپل کلی کې په ګډه باندې مال کما فزید د دې سفر وکوي نارې او لګې ې لوي د بچونه ببارې داغې پهی و کې خپل کلېې بعد تاسو زما لکمه او که تاسو د زما ععب و کور ځکه افزل عباتي عمې القات بهترې بعدت پې غبرې پاکوئ زما دومت هغه قاند دی آان بهترې بعدت دی نو ف دو ربع زل باید الذي اتواهم الاچ خورا کې ورکلې د خلکو تا الله څو اغه خلک په ګډ په دین باندې مالا مالوي دا لا په عبادت باندې تاسو د علماو ته خیال کړئ عالم نه خلق سورګې کسلګ ډیر یا 20000 یا 5000 یا 3000 یا غریب په 5000 یا 5000 یا 5000 زده ارولز ذریکا یو تنها دا نه ما ته پوسوګه مه ست و یو لاکھ اتیازه را مې کوي په گزاره زمانه کیږي اتشلې زره نه هشلې زره تنخوا وداغه او په دې زما گزاره کړاناله ها یو معمولی عہدیدار دې نوکر دې سکول کې کم سے کم او د شلولو دغه کم تنخانه کې یو چوکیدار ونی نه دې کلاس فور ول نه ده ګرندې کې باقصر ناشته مي داغه تنخم د شروع زر نه با کم او که تاسو فکر وکړئ وي موږ له بجړ کې سیوا سره نکړه موږ به سګو مینګایځات شه او موږ له سیوا نکړه او د یو عالم تنخواه چې دین نه دی لري لسمه اس یو مثال پیش کا یاد زرادا یادري زرادا او استاد په پیسو شکه او الحمدللہ پایګه داغه خو غزرانتی دیږي خو پکې خوشاله دی غم خادم پکې کوي او داغه ټوله ژوندۍ ته دین او قران سره تیریږي خوشاله اوم دی دا خوشالي دا په مال نرازې خوشالي په هدا ورو نه راځي خوشالي په جیدات نه راځي خوشالي په دې کتاب راځي دا چې خلق مالې دلې چې هغه سره ډور مالو نه دي دورا گاڑی ما زه توډيري کمره کې پل درزګه کې یو متبر سړی راغې کمرې ته د ځان نشوړت خوشحالي دې دې مودار سره ماغلا و توغ وړې خوشحالي میلمه باغ باغ دې وېړه هوځمو خو ارث ډېر دې ختمینان نه لاسي خو کيره ازه پاتې کی میځمینان نشمنګ سدې ختمینان چې ته سبا خوشحالي راشي و ما ته ټیم نشته می ټیم د شپې روزګار وي نه حسابونه کتابونه کوم مه یولس بجو اوس غاری کې د شپې دولس بجو اوس غاری کې مه د شپې دولس بجې کزو دیمه مخدم قران پر اوته پاو دسم جمعتخانه کې مه د شپې دولس بجې راځا دا مولانا سه بتاته ګړ کو لاوي تاسو به قران خوي او تراشه د شپې ټیم راکا پیسې د ننوالم چه د ننوالم ته دا ایش د ننوالم ستاسو لیکره راخیر پریو دي دا علماء چې تاسو موجوده دي ګینه دا خو آسان کار دی اے مولا بس دې من رضا یو بس جمعه تعالی خو پیغام هیڅ پکې ګرځي با څوک به یو غواځو به بل غواځي صرف بس باندې به راځي مونږه مازی نه یای دای کلا بوډا کې نه کلا معصوم کې نه کلا ناظرخه کلا تفسیرخه کلا کتاب حدیثخه کلا تلجید کتابونوخه او داغه په واسطه دا غواځل ما چې کوم شی مقرره غلا زمورګه کو دی خو نوږ کې خلک خدا په زده بار د دې چې دا عوام سم شي قران زکه ما شومان طبقه زمنګه سمږي زنانه زمنګه سمشي زابوداګان زمنګه سمشي دا الله کتاب زکه نو پدې کې زمنګه ګناړه اسه دا ګناړه ګیره مګلم خچل لا دي خدای ګواه ز سر کینم درس ته ز د 12 بجې 1 بجې پاسېګم ها وړمال یا طالبان فیصله کيا عوام ما ستاري زو موجوده حازه په خپل پیسو ځماوڅیږي زو هوټل لزم او چیسکم دې لےګم یا بل لےګم مې که یوڅه ویم چې چهغوله ابو چې مې کاوه ما د پاره کې نو چې یو ځلې اونې کې په دویم ځل به دا خبره وکي ها هنرونو زموږ مقصد دا دی زموږ د اشاعت او توحید او سنت او علماو کار دا دی چې کور په کور کې کده چې وختي وي کوسو کوسا دکان په دکان جمعه په جمعه محل په مالا د الله کتابه مشي چپارب او عربو عام شو نن عربو تو یا عرب دا دا عربو بی بی نن دا دا او تو وګړه یا یاغه عرب چې خلکو بوته بدوان وي خلکو باندې خودل وداد عرب په دما سره خبره کوي بیمال او بیسر او سامان او نن چا غي د الله د دین سره مخ دي د پیغمبر هغه طریقې او د الله کتابي جاری کړي نن ټول دنیا عرب او تا فسقي گوروان دي او ماه م سرته م سرهته الحمد الله دا یاد ساات چې دا الله کتاب دکې یا سا چا چې دا الله کتاب دکهه پهې د الله مور کی امن بهته میلا شي زندگی بیا د شي او دا الله په کتاب د کوو کې نورې فدي ګړوې مومن ومه یاد کې را ځي تا لله نه تابوته به سبيله کاې ماذا بل او ګورا چا خاطي فرشتی دي چا چا پیرا دارشن ولال دي هغه سوال کوي الله ظفا الله تا يا الله هغه خلک چې استاد کتاب تابې شوی دي بوډا دے لاس کې قران نیولې بوډا ایدا لاس کې استفاده نیولې دا ماشم بچے دے لازکی سپارا و قرآنی ولے دے یا الله ما عرص پریخو دیدیو سا کتاب تناسیما نو فرشتیوی یا اللہ دا قرآن والا مافکا قرآن آیات دے خواہ کسا ما یاد مومن گو رئے فاغفر للذین تابو واتبعو سبیلکا مانا ابنی کسیر کری اے کتاب کا آکستان چاگئی توبہ وکلدہ دا غلط کارونونا اللہ مالی غلط کارونو کری زما توبہ دا بیا بنکو ما او تابی شوی اللہ ستاری کتاب لاسکی قرآن نیولے رے لاسکی سفارنی ولدان و اللہ تطیت بخنو کا پر صدر دعاو آلی بابا وقیم عذاب الجحیئم یا الله بخنه متوقع د دې د آزاد جهنم نم نم بچا فرشته دعا او هغه فرشته چې د هغه دعا امقبليږي یو واج یې غې د پاردنا ومن صلحهم ابائهم وازواجهم وزرياتهم یا الله هغه سوک مافکا چې نه کانو دغه د پلاړانو نا الله د قران وال ا플ار مافکا او د عذاب د جهنم نه بچا یا الله د قران والا خزي بيبيانه بی ماف کا بچي ماف کا يا الله چې بچي کې نو له له الله د بچي خپل اردم فرشته دعا غواړي دا غ بچي مور ته فرشته دعا والی, پلار خزي تم دعا غواړي نیک تم دعا غواړي دا چې کتاب چه ناس یو کس ده او سلورو پشتونو ده پارا دو آدانی غالی داغ پلار لی غالی داغ نکل لی غالی داغ اولاد لی غالی داغ بچو ملگرو خوزو لی غالی چه سو کسا تاو نم رستکینو اغیلی مغالی داشه کتاب ده دارنگی بیا بیا وی ومن صلاح من آبائیم دادی خیسته کتاب او پجوندینی مولو غالی پہ زمړینی مولوی علی حدیث کې دادی نبی علی سلام ابو حریره توي ابو حریره هغه صحابي دی چې د پیغمبر سره 24 غنتی موجود دی او د دې چې زफार موجود دی د قران چې د پیغمبر علم او قران زکم مغ دی امام سر نیم غنتی ومنې کینو مغ دی امام سره شل من ته د قران او د دین د پارن کینو ابو حریره ټول زندگی د قران د دین د پارا وقف کړو د پیغمبر سره تاته ته په د دنیا کار کا سم مې کې سبا خورې وې زموږ مالک غوندې خېټه ده چې پیغمبر پاک څه خورا کوي لګ داغه نه سي واښینو هغه باندې زموږ کار کیږي ګوزران ز زمواله لکم بس خپلګه وقت تیرم منګه مربی جوړو او چاله جوړو وې چا لګا ټکم په چوله الګ ذا تعالی وې کذا بیا زموږ بچي څو ریوا تاسو خورل د مور په ګړه کې تاسو بچي څو خورل دا د مور په ګډه ګټه تاسو خلل دا یو غلطه عقیده یعنی الله زما بچوله بچول نشور کوله د اعتماد په دې اوځي ولور کوم کما لو غټلا هډې راغلا کوم نه نو زم ما به د غلطه عقیده په الله باندې جوړ کړي دا نه لاموا هوا رب را کړوا زم مور په ګډه کې زم زما او زم ما بچول او کې نو زم ما نفس زم ما بچول رب دې ودا غلط دا کله خلکو جوړا دا اغه ابو هريره ته نبي عليه السلام وي او ابو هريره خلکو ته قران خایا خلکو ته قران خایا ولما نازو دي په ځانو د ماشومان او قران ذکر يا ابا خلکو ته قران خایا او تعلمو يا په قران ذکروا فَإِنْ مت فِي ظلی کا ک تووف چې په دا حالت کې چېقرآ خلکو تکې یاقرآن فخفلت دکې ظارتملله ای کتوقبه ک کم زار ب لاتې قببر د به فرشې دریږي او دواب لواړی لکهڅنګ چې د الله د کوونه فرشتې چاپیره چللی۔ او استغفار او دعا غان غواړي پس مرګي بل دعا غواړي پس مرګي دعا فرشتي هغه چا په اړه غواړي چې هغه قران لاس کې دا او او قران تیمګلې پادیشو قران له سټو قران تیمګلې پادیشو بابا قران شو رو کړو نیمګلې پادیشو پس مرګا د قبر خبر ته فرشتي راځي او دعا او دا مون گزارل دا حجل نه دا زکادو کولو والله والی دا غ قرآن ورل دا قرآن نور لوی کتاب دی نن خو مو قرآن نه بیا بس ګرځولې ده په پوسټر چاپکا او د لوت ورکا دغه لپاره قرآن نه قرآن دې لاله الک د فلاحی ختم دی راشی سو قاریان په ځان جان راولی ما دی پوخړې دیبا ختمو کی او زبد دیګ دې باغې بوخ نم پرزا قرآن دې لپاره یا قرآن دې دې لپاره دی چا نه تدا کار کړه مان دې کړه ماته په قران کې په غوصه خانه کې علماء او جمعه تراشه قران باندې لاس کې را وس د دې لپاره قران مونږ ورزولې نه د قران دې لپاره نو قران کوم مقصد لپاره لار आले غو مونږ ته وې ابراهیم اول کې وې کتاب ان ظنناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیغمبرہ تا تما قرآن را لے گلے دا پارا دا دی چرو باچی خلکو نرادا تیرونا خلک رو تیرو پروت تے دا خلکو سرونا قبرو تا کتشوی دی دا خلکو سرونا بوتانو تا کتشوی دی دا خلکو سرونا آغا صفا مرواش کوم بوتانو پا غیبانی اصاف و نائلہ آغیتا کتشو لا تو منا تو عوضا تا کتشوی دی آغا خلکو سرونا ما تراو برابر کا دغ نه سرونه اوچت کا پهتیروې پراتې لی تو غړې جننازهې نه زلوماتې ال نور د دپره غړ راغلی ل تووبشي ر متکی دا وتونز ربي او مللد دا زییرې پهې متکانوې کاخلکوته ورکقرآ چې چې دشه ااکې دسم شوه دا بیا واقع د دکلهغړه پان بیا او ت کااللی راادلو بیا مله ته حاجت مندي۔ مزه ام بیا یو درې واقعي به بیا پس کوم وخت څنګه یې غیم تم خو نه یې کنه وګوره ذکوران سره بس مثلا حال کیږي مز ما م نه مز دی مولا م نه مزب ال منا او م نه نقلا الله وګوره اوس قران زویم یو پیغمبر دې د اتل سو کالو بیمار دې ټول بدن داغه شوي دې دانی دانی شوي دې داغه بدن وب شوي د دانونا ډهشه دی او دوې دی پیغمبر غمبر دی د ځانناغ تکلیف نهشه لې کوی د پې غمبر د ته یاد دی که نه سرهتون امبی ک کم پی غمبر دی حتې یبال سسلام ال چې بعضې خلکو د ه په باره کې مشهوره کوې خبره چې پای کسه شو چیننج شوي بیاښې په شاره وواه او د دجلې سرغا یولو یو یو چنجې بهته لې کووملله ل قاريای دا د کوفره کې که د چا داغې تربت وب ابیالې ممسسلامبانې الله مبتونه راولی خ دا چې خدا په نه رالی چې د هغې خلک متفرره کېږي ج د مصبت پ رالي خغ مبت نه لام بیا بچ کوي چې د هغې نه خلک متنفرره کېږي دیر تلیب په راغلی ات دکالله بماریوه. او چه دیر تکلیف پر زیاد شوئے دی او خضید شیطان و سوسا چولی دا ایوب علیہ السلام نو چوش کر آگل یوزنو دعائی کرلی دا آغا دعا فوراً الله دا هغه دعا قبول کړی دا او الله تی موسیبت دارے کرلی دا آغا دعا بیان مونتا قرآن کئی کرلی وَاَيُّوَا اِذْنَ عَدَى رَبَّهُ عَنِّي مَزَّنِيَ الزُّرُّ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّ اللا یاد کا زما د پی غمر آجزی دوه دا یوبې سلام کلی چې ما ته جزی وکړه چې الله ما تړی تکلیف ر د دی مصیبت مثبت نه بچک پی غمبر دی ژونې دی د خپل ځان نه تکلیف نهشرې کوی